з золотим позументом по краю і зеленою підкладкою. Спідня одяж блакитна, у Христа біла сорочка і золота кирея. Корони зверху золоті, а всередині зелені. В другому колі зворотнього боку намальовано святого Миколу, також на блакитному тлі у золотий сторожевій ризі і блакитному омофорі із зеленою підкладкою. Євангеліє, який він тримає в руці, має золоті накладки. Напис над ним – Ісус Христос, Николай. Напис на срібній стрічці на цій стороні, під обома кругами, сей прапор зділан, коріння, назва, за отамана Грицька, 1772 рік. Рік поставлений літерами значно меншими – ніж решта написів. Заховався він добре. Розмір 0,49 на 3,24 метра. Номер 3. Корогва у формі продовуватого прямокутника блакитного кольору. По краю оточена двома паралельними рядами золотих стрічок, написаних фарбою. Усю середину корогви Займає малюнок державного російського герба – темнобрунатного двоголового орла із ланцюгом ордена Андрія Первозваного, із військовими ознаками і атрибутами влади навкруги, а саме корогвами, луками та сагайдаками, стрілами, шаблями, сурмами та летаврами, бубнами, совнями та ядрами. Булави, що висуваються між шиями орла та його крилами, прикрашені коштовними, червоними та зеленими самоцвітами. Ті ж булави, що знаходяться коло кінця крил, без них. Корогови червоні та зелені, із золотистими відтінками. Литаври та ядра чорні. Скипетр та булава орла золоті. Між головами орла – золота корона з червоною підкладкою, прикрашеною червоними та зеленими самоцвітами і усипана перлами. На головах орлиних – корони золоті із самоцвітами і зеленою підкладкою. На вкругі герба розміщено 19 зірок, на грудях орла – щит. На ньому змальовані апостол Петро і Павло. Вони стоять на тлі синього неба із рожевими хмарками. Довкола їх голів золоте сяйво. Петро у синьому із срібними бликами і світами хитоні і червоні із золотом киреї. Він тримає у правій руці ключ, а лівою – церкву. У нього золотий німб, із червоною каймою. Павло в такій же одежі тримає правою рукою ту саму церкву, а лівою – меч. Сама церква висока, її складають три шостикутні сірі вежі, що нібито відокремлені одна від одної. Закінчені вони звичайної форми золотим дахом. Спереду у церкві шостикутня добудова із двох скатним дахом. Зверху над апостолами звичайні написи Апостол Петр і Апостол Павел. У кутках корогви розміщено по маленькому картушу із малюнками і написами вгорі. Ліворуч три червоних камня, а між ними сині. Напис на білій стрічці. Основание непоколебимо. У верхньому правому кутку три червоних із пламенем серця на одну третину своєї височини вкопані в землю. Вони трохи нагадують посаджені буряки. Напис над ними Єдиною добродєтіллю торжествують». У лівому нижньому на синьому тлі три сині ж ключі. Вони лежать на столі борідками до гори перев'язані червоною стрічкою.